Az erődről suttogtam újra és újra. Úristen, mi erő! Te pedig azt mondtad, én vagyok az országút és a vándora, és mindaz a vitorla, amely valaha is tengerre szállt. Igazad volt, így érzel. Érzed, hogy benned van az út, sőt, több ennél. Valahogy nem tudom elmagyarázni, mikép, te magad vagy az út. Abban a résben élsz, ahol az illúzió és a valóság találkozik.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 Csütörtök éjszaka volt, és ők reggelig feküdtek egymás mellett, egymást érintve, suttogva. Francesca elaludt végül, s mire felébredt, a nap magasan járt. Forróság volt. Hallotta a Harry ajtaját nyikorogni. Gyorsan magára kapott valami ruhát. Mire leért, Robert már elkészítette a kávét, és a konyhasztalnál cigarettázott. Rávigyorgott.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 Tudta, hogy a férfi valóban gyorsan elrendezni a dolgot. Richard öt évvel fiatalabb nála, de sem szellemileg, sem fizikailag nem ellenfél Robert Kinkeidnek. A férfi belebújt mellényébe. Francesca pedig mindenről elfeledkezett, minden elsötét ült előtte. Ne hagyj itt Robert Kinkeid! Kiáltott benne egy panaszos hang. A férfi kézen fogta,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 Kinkeid csak állt és nézte Francescát, miközben Harry türelmetlenül dohogott a hőségben. Egyikük sem mozdult. Már mindent elmondtak. Csak nézték egymást az ajovai tanya háziasszonya, és a teremtmény, aki eljutott evolúciós lépcső sora végére, az utolsó káubolyok egyike. Vagy fél percig álltott Kinkeid, fotós szemével mindent rögzített, agyában előhívta a képet,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 Mi baj, Frenny? Megmondanád végre, mi bajod? Hagy békén néhány percre, Richard, mindjárt rendben leszek. Richard a fejét csóválva nézett rá, aztán a marha árakra tekerte a rádiót.